Belgrád 1973 változásokkal kezdődött. Rajki Béla előállt, és azt mondta, gyerekek, én most nyugalomba vonulok, természetesen érdemeim elismerésével. Ez jó búcsú mondat volt, hatásos felvonás vég. Valami jobbféle színpadon vastapsot érdemelt volna. Rajki Béla tehát elköszönt. Nem vette a kalapját, mert az amúgy is a fején volt. 25 év alatt talán egyszer sem láttam a mestert fedetlen fővet. A felsőbbség Gyarmati Dezsőt ültette az üres trónusra, és ez olyan döntés volt, amely előtt még én is megemeltem a kalapomat. Hogy Gyarmati Dezső jó kis játékos volt, az teljesen nyilvánvaló. Öt olimpián vett részt, három aranyat nyer, és ennél jobb arányjal a víz feltalálása óta csak egyetlen pólós dicsekedhetett. Ha, ha sosem találják ki, ki az. Erről csak annyit, hogy én mindössze négy olimpián játszottam, és úgy nyertem három aranyat. Ezt persze csak is a statisztikai igazság kedvéért szögezem le, mert amúgy végtelenül szerény ember vagyok, és nem szeretem, ha a nevem közszájon forog. Köztudomású. A magyar vízilabda a felszabadulás óta úgy váltogatta a szövetségi kapitányait, mint rossz lány varlóit. Volt köztük jó kapitány, rossz kapitány, kapitány, nagy kapitány. Én már az első pillanatban esküdni mertem volna, hogy gyarmati Dezső jó választás volt. Ez az ember képes szőrén ülni az edzői kispadot és tiszteletre méltó dolgokra ragadtatni csapatát. Például azzal, hogy kapásból vállalja a leghajmeresztőbb rizikókat, és aztán rettentő pontosan átgondolt munkával, töprengéssel és tettel rendszerint véghez is viszi, amit vállalt. No, hogy is fogalmazzak csak. Kérem, ha ív helyett Gyarmati Dezső vezeti azt a teherautót a Félelembére című filmben, akkor a nagy dinamit okvetlenül eljut a rendeltetési helyére, és a sofőr is egy darabban száll ki a volán mellől. Úgy a vége felé előfordult, hogy együtt játszottunk bajnoki meccset a fradiban. Gyarmati karcsuklassz is volt, alig túl a negyvenen. Én beteg, kövér aggasztján, már szintén túl a harmincon. Körülöttünk egy tucat 15-20 évvel fiatalabb éhesűvölvé és Gyarmati Dezső még így is véghez tudta vinni, hogy jól fessek a vízbe. Át a pálya közepén, ez még nagyon ment neki, fogta a labdát, aztán intett, hogy ússam el a háta mögött. Mit tehettem? Elúsztam. Amikor mögé értem, jobbal hátra nyúlt, megfogta a nyakamon csapkodó ellenfelet, ballal pedig oda se nézve elém tette a labdát. Úgy sétáltam be a kapuba, mint egy boldog herceg. Szóval azt tudtam, hogy Dezső nem rossz játékos, most viszont meggyőződtem róla, hogy vezetőnek annál is jobb. Ugyanis azzal kezdte, hogy megkérdezett: Hajlandó lennék e segíteni neki, mint edző. Ha! <gül> Mit mondhattam? <gül> nem, majd nem lennék hajlandó, amikor minden vágyom, hogy valami ürügyel a póló közelében maradhassak. <gül> nem, majd nem lennék hajlandó, amikor így esetleg engem is megérintett mások dicsőségének a szele. Ezt persze nem mondhattam neki, mert a póló a másodszándékú gondolatok és a sokat szándékú szövegek sportága. Így inkább visszakérdeztem. Attól függ, hogyan osztanánk el a munkát? <gül> Nagyon egyszerű. Te dolgozol 75%-ot, én 25 ot Rendben, mondtam. Akkor vállalom. Ezt az arányt éveken át szigorúan megtartottuk. Ő dolgozott 75%-ot, én 25-öt. Az ügy csak a nagy tornák időszakában módosult csekélymértekben. Olyankor Dezső dolgozott száz százalékot, én megnyilatkoztam. Persze ezt is ő akarta. Mondjuk megnyertünk egy mérkőzést, jöttek a rádiótól meg a televíziótól, menjünk fel azonnal nyilatkozni. Ilyenkor Gyarmati mindig csak felé mintett. Menj, te, legalább egy fél óra, amíg én most meg tudnék szólalni. Te legalább elbohockodsz. Aztán este a vacsoránál már jött is a számreányásra. Tessék, mondta. Én kezebb lábam töröm a munkába, ő meg villog a nagy nyilvánosság előtt. Munkamegoztás? <gül> Na, mondhatom. Már megesküdtem magamban, hogy egyszer, Isten ne adja, elveszítünk egy nagy tornát, okvetlenül gyarmatit küldöm nyilatkozni. Menj te, legalább egy fél óra, amíg én most meg tudok szólalni. Szóval szép, meghittős játék volt ez. Persze boldog és szerencsés embernek valhatunk magam. Minden edzői előzmény nélkül egyenesen egy nagy csapathoz kerültem. Ez persze végtelenül patetikus szöveg, és pusztán azért írtam ide, hogy legalább egy igaz mondat is legyen ebben a könyvben. Gyarmati egyébként a legjobbkor érkezett. München után a csapat éppen kezdett szétesni, ez ezért morgolódott, amaz amazért. Még egy perc és klikkek alakulnak, akkor pedig lőttek az együttesnek. Nagyjából értető volt az ügy. A csapat most már majdnem öt éve együtt játszott, és azóta egyetlen nagy tornát sem nyert. A kudarcél élmény átkozott dolog. Hosszú távon elcsűrheti az ember lelki világát. Az ilyenek szoktak felállni az utolsó szójogán. Tekintetes törvényszék, méltóztassék figyelembe venni, hogy nehéz gyermekkorom volt. Dezső leült velük, és egy perc alatt az ujjaköré csavarta őket. Egy mondattal. Gondolom, egyetérthetünk abban, hogy nekünk mostantól fogva mindenütt és mindig csak elsőnek szabad lennünk. Ez volt aztán az érdekes dolog. Ha mindezt én mondom el, talán az úttörő játékosok is kiröhögnek. Na, kop le öreg, a szemünket a dumát, hiszen ez tiszta falv védőszövek. Jó, hogy nem teszed hozzá, az én uram csak a vizet issza, nem sírom a lányságomat vissza. Szóval jól indult az új korszak. Csak egy példát, hogy önök is elhiggyék. Rettentő izgalmas volt megfigyelni akkoriban, ahogy Bodnár Andris, a csapatkapitány az edzrése érkezett. A Volkswagen végigvágódott a szigeti betonon. Andris kipattant és rohant. Fehérköppenye csak úgy lobogott utána, a szeme felhős volt, és latin ígéket mormolt maga elé. Andris ugyanis sebész, egyenest a műtőből érkezik. Mindig borzongva néztem, nem tapad-e vér a kezéhez. Aztán fejest ugrik, úszik, lő, cselez, kiabál, mint a többiek. Avatott kezű és hiperművelt mészárosból elragadtatott sihe válik. Úgy másfél óra múlva odaúszik a parthoz, és felnéz rá a rettenetes bajuszával, mint Burt Reynolds fehér pólósapkában. Gyurika, mondja, most el kell mennem. Két óránként pontosan meg kell vizsgálnom a ketteskét. Mi az? mondom. Gügyögünk, gügyögünk. Nagy darab ember létünkre. Persze ez csak partmenti szöveg. Sajnos az idők során meglehetős jártasságra tettem szert a kórházak rituálijában. Tudom, hogy a pácienseket becézik ilyen ütődött módon. Csak hogy kíváncsi ember vagyok. Egyáltalán ki az a ketteske? Most jön a fordulat. Egy kutya. Mi bundásnak becézzük. Bundásnak? Miért? Mert szinte teljesen kopasz. Ha <háhá> Kell nekem kérdezősködni. A kedves papa komondor lehetett, a mama alig, ha nem tacskó. Most hasnálmirigy átültetéssel kísérletezünk, és nyomás, mondom, mert nem venném a lelkemre, ha Andris egyszerűen elpólózná az emberiség megváltását. Na és ha ez a páciens csak egy kutya? Egy kutya. Andris megint rohan, megint lobog a köpenye. Hátul átázik, ahogy rátapad a vizes úszókatyára. Még hallom, ahogy a pankreászról, meg az ér átáramlásról hotyog valamit. Másfél óra múlva telefonál János, Andris öccse, aki történetesen öttusában nyert ifi világbajnokságot. Hol van Andris? A ketteske púzusát fogja. Hogy az, a egy órája várom itt a vívóteremben? Megígérte, hogy értem jön. Hát ez már nem fér a professzori memóriába. A csapatkapitány is csak egy ember. Na, legfejebb kettő. Az viszont valószínű, hogy ebből az Andris gyerekből egyszer nagy sebész lesz. No, de addig még meg kell nyernünk egy világbajnokságot, egy elbét, meg egy olimpiát. Jó, csak előbb nézzünk valami más témát. Ezek a lapok amúgy is tocsognak már a rettegett pólótól, és a vízből is megártasok. Itt vannak például a lóversenyek. Már el sem kezdték volna nélkülem. Rajt előtt mindig név sorolvastak. István, jelen. Gédénes György, jelen. Kárpáti György doktor, jelen. Nagyon helyes, akkor lehet indítani az első futamot. Jó, tudom, ezt a szenvedélyt mi inkább leplezni szoktuk semmit fitoktatni. Ha valaki esetenként könnyed mozdulattal felhagy két palack fekete címkés arra egy rossz szavuk sincsen. Istenképp, szomja szegényke. Ha valaki lírai költeményeket tesz közzé mindenféle lapok a sábjain, annak is megbocsátunk, nem tehet róla, ez a hobbia. A lóverseny, az a pokoltornáca. A kárhozott lelkek gyülekező helye. Pedig hát, szóval vagyunk mi kárhozott lelkek, vagy tízezren, és ha már viseljük a bélyeget, legalább össze is tartunk. Etenkét-háromszor feltétlenül összesereglünk a pokoltornácán vezekelni, sínylődni, jajongani. Lehetséges, hogy lelkünket fertelmes bűnök terhelik, de palackot még sohasem hajítottunk be a pályára, és nem fordult elő, hogy korussá alakulva szittuk volna valamelyik ló drága jó édesanyját. Pedig néha szíthattuk volna. Megmondom őszintén, engem először egy plakát csábított ki a lóversenyre. A villamoson láttam. Elegáns úr kacsintott rám a plakátról, és minden teketória nélkül a tudomásomra hozta, hogy a lóverseny az év minden szakaszában nagyszerű kikapcsolódás, remek szórakozás, könnyű kereseti lehetőség, a jó levegőről nem is beszélve. Már horogra akadtam. A haladó lélek vagyok, talpig modern ember. Tudom, hogy a szocialista reklám az igazság alapjánál. Százszor is meggyőződhettem, hogy eszük ágában sincs falhoz állítani a kuncsaftot. Amikor gyapjuk alapot hirdettek, én gyapjuk alapot viseltem. Cipőt pedig világéletemben csak is a cipőboltban vásároltam, és sohasem bántam meg. Ha egy elegáns úr a villamos plakátján azt mondja, a lóverseny jót tesz nekem, akkor én kötelességszerűen kimegyek arra a lóversenyre, különben miért mondanám. Másrészt sokoldalú és mély műveltségem is szerepet játszott az ügyben. A sokoldalú és mély műveltség olykor bizarr teher, de ha már egyszer megvan, mit tehet az ember? Az igazság az, hogy szorgalmasan tanulmányoztam Gróf Szécséni István műveit. Sohasem állítottam, hogy én vagyok a legnagyobb magyar. Én csak igen kis magyar vagyok, de ha Gróf Szécséni István azt mondja nekem, hogy a honi lótenyésztés felkarolása elsőrendű hazafiú kötelességem, akkor én azt a honi lótenyésztést abban a pillanatban felkarolom. Végül is mindez csak önfegyelem kérdése. És ha már belekaptam, félre a mellé beszéléssel. Ez a nagy önkitárolkozások órája. Elvégre négy szemközt vagyunk. A helyzet az, hogy én tulajdonképpen tanulni mentem ki a lóversenyre. Tanulni. És most már csak azt sajnálom, hogy ez az egész nem 10-15 évvel előbb jutott eszembe. Egy bizonyos. A világ legfirkásabb pólócsatára is csak maflán kummogó, retaldált kis két éves lehet a lóversenypálya különlegesen dörzsölt madarai mellett. Zelzoltán Zoltán gyakran könyörgött nekem, amikor már bizonyos ismeretekre tettem szert a lóverseny világában. Gyurika, mondj valamit, adj egy tippet, nem baj, ha nem igaz, csak mondj valamit. És ez még a valóság végletes leegyszerűsítése. Hogy mi igaz és mi nem, azt a lóversenypályán sohasem lehetett eldönteni. Legfeljebb, amikor a mezőny már célba ért, és a tiketteket mindenki eldobta. De akkor meg már minek? A lóverseny pályán egyszerűen semmi sem igaz. És ez még hagyjam, mert egyszerű, hétköznapi logikával is rájöhet az ember, hogy ha valami nem igaz, akkor alig nem az ellenkezőjét kell hinni. Csak hogy a rajt előtt az ellenkezője sem igaz. Ha valamit kérdeznek tőled, az sem igaz. Ha bemutatkoznak, az egészséged iránt érdeklődnek, ha közlik a pontos időt, az sem igaz. Tessék mondani, hány óra? Negyed négy múlt öt perccel. Akkor az ember elkezdett gondolkodni, mert ez a válasz ezerféle lehetőséget rejt magában. Előfordulhat, hogy háromnegyed hét lesz tíz perc múlva. Megeshet, hogy tizenkettő múlt hét és fél perccel. Talán hajnali négy lesz három perc múlva. Minden lehetséges, de csak egy a bizonyos, hogy nem fél öt lesz tíz perc múlva. Amikor először léptem be a pálya kapuján, elegáns úr toppant elén. Sötét öltönyt viselt, fekete kabátot, fehér sejem sálat. A haja ezüstösen csillogott a koratavaszi a verőfényben. Egészen közel jött, és inkább súgta, mint mondta. Gyurika, maga a világ legjobb pólósa, szeretném meghálálni azt a sok örömet, amit nekem szerzett. Ha agasson ide, a nagymamám házmestere kosztos diákokat tart. Az egyik fiú édesapja most a hetes lovat hajtja. Senki sem tud erről, csak én. Biztos, hogy ő nyer. Vegye előre a hetest, amögé a mező. Nem bánja meg. Esküszöm elolvadt a szívem, mint a kocka cukora duplában. Mégis érdemes volt, mégis szép a világ, mégis jók az emberek. Köszönöm, hebegtem. Köszönöm. Ne köszönje, magának jár ez a magyar lósporttól. De lássam, milyen komolyan gondolom. Nem bánom, nekem is feltehet egy a hetest lóra. Na? Persze, hogy feltettem. A futamot aztán a kettes ló nyerte. A második az ötös, a harmadik a kilences. Körülnéztem, de az urat sehol sem láttam. A következő futam előtt aztán Zerz Zoltán babotlottam a kasszánál. Mit játszol? kérdeztem a költőt. Pszt! Szólt és óvatosan körülnézett. Remek tippet kaptam. Van itt egy úr! Az unokahoga pénztáros abban a közédben, ahová a nyolcas ló hajtójának a mennyasszonya jár. Azt mondta, hogy vegyem előre a nyolcast, és utána a mezünyt, mert biztos, hogy ő nyer. Sőt, még arra is megkért, hogy tegyem meg neki egy tízessel. Ez már komoly dolog, igaz? Savanykásan mosolyogtam, aztán fejest ugrottam a tömegbe, mert hirtelen észrevettem az őszurat. Mi újság? mondtam. Állom, hogy most a nyolcas nyer. Megint egészen közel jött, és sugdosni kezdett a fülembe. Ne vegyek komolyan. azt csak a költő úrnak mondtam. Nézdre, Gyurika, magát szeretem, magának elárulom az igazságot. Tegye fel minden pénzét a tízes lóra. A nagynéném bedolgozó abban a szövetkezetben, ahova az idomár édesanyja is bejár. Én szereztem neki olcsó virágmagvakat a telkükre. Ezt a nekem tették félre, érti? Szóval ami belefér, a tízesre. A futamot a hármas ló nyerte, a hatos és a négyes előtt. sétáltam, hogy egy kicsit kiszelőztessem a fejemet. Egyszerre furcsa párra lettem figyelmes. Szenes Iván és az ősz úr ölelkedte egymást az égre kacagba. Mit mondtam, művész úr? – kiabált az ősz. – Ugye, megmondtam, hogy a hármas nyer. <háhá> – Na hát, milyen ember vagyok? – Köszönöm, mester – kiáltotta Szenes Iván. És több százas dugott az ősz férfi zsebébe. – Örökké hálás leszek magának. – Szóra sem érdemes. Rám mindig számíthat a művész úr, mert a művész urat szeretem. Az őszúr nem sokára eltáncolt, és akkor oda mentem Ivánhoz. – Hogy van ez? – kérdezte. – Tényleg megmondta, hogy a hármas győz? – Megbizony! – kiáltott a szenes. – Mindig megmondja, és néha be is jön neki. – Persze, most biztosra ment. Tudni a hármas lóhajtójának ő szerzi be a külföldi gyógyszereket, a kislányát pedig a nénikéje tanítja furuljázni. Nagyon tehetséges a gyerek, már az úttörőházban is fellépett, és a hajtó most hálából érted? Értem, mondtam. Pedig még nem is értette. Csak jóval később derült ki, hogy mindez még csupán az alapfok. A kis egyszer egy. <gül> a magas iskola persze sokkal bonyolultabb. Vannak a lóversenynek aranyos megszállottjai. Ezek minden edzésen ott vannak, keresztnevükön szólítják a lovakat, és fújják valamennyinek a családfáját fel, egészen a kedves Déd nagyapáig. Az ilyenek pontosan tudják, hogy melyik ló a sártaposó, és melyik szereti inkább a kopogós pályát. Melyik az streher, vagyis az állóképes ló, és melyik az unstreher, amely hosszabb távon könnyen áll. Tisztában vannak vele, hogy ki a korai idomár, aki már az idény elején formába hozza a és ki a spórolós idomár, aki a későbbi versenyekre tartogatja. Ezek mindent pontosan tudnak. És ezekről pontosan lehet tudni, hogy sohasem vesznek balatoni villatelket a nyereségükön. Kerek de ugyanis csak úgy nyerhet az ember, ha sikerül elkapnia egy esélytelen lovat. Egy meglepetésszerű győztest. Akkor sem könnyen, mert a közismert jól értesülteket valóságos lefigyelő szolgálat veszi körül. Ennek is vannak fokozatai. Első. Ha jól értesült fogadó még mazsola, akkor egyszerűen oda megy a kasszához és megteszi mondjuk a kettes lovat és ez a legnagyobb könnyelműség, mert körülötte abban a pillanatban megszólal a lefigyelő forró drótja. Szájról szájra jár a hír. Kettes, kettes, kettes! Mire kétszer körülnéz, már mindenki megtette a kettest. Az oc leesett, és a győz is a kettes, a nagy nyereség lehetősége már ugrott. Második. A jól értesült tanult a ügyből, Legközelebb már bedolgozóval érkezik. A bedolgozót senki sem ismeri. Véli a jól értesült, ő tehát egy félre eső kasszánál zavartalanul megjátszhatja, tegyük föl újra a kettes lovat. Maga a jól értesült pedig kisebb fajta sót rendez. Feltülően oda megy a saját kasszájához, és látványos módon megjátsza a négyes lovat. Egy pillanatra azt gondolhatja, hogy ő a világ legokosabb embere, túljárt a lefigyelő keszént. Aztán jön a keserű csalódás, mert a ról nem lehet okos az ember, és a lefigyelők eszén ilyen óvozást trükkel lehetetlenség túljárni. Mert Alit teszi meg a négyes lovat, mögötte már is szájról szájra jár a nagy felismerés. Falpénz, falpénz. Valamelyik lefigyelő két perc alatt rábukkan a másik kasszánál a bedolgozóra, és az üzlet újra fent ugrott. Harmadik. A jól értesült ember hosszan veregeti a saját vállát, mert azt hiszi, rájött az egyetlen megoldásra. Vár! Egy futamra fogadni ugyanis csak addig lehet, amíg a futamot el nem indították, ez a szabály. A jól értesült ember tehát kivárja az utolsó pillanatot, amikor odalép a kasszához és megteszi a maga lovát. Utána felnéz az égre, a szívében boldog kis törpék ugrálnak. Véghez vitte a lehetetlen. A következő percben aztán eltorzul az arca, és öklével az eget kezdi fenyegetni. Az egyik hajtó hibás rajtot vett, a futamot visszahívták, és amíg újra összeáll a mezőn, mindenki újra fogadhat. Az üzlet új fent esett. Mert a lefigyelők még ezt is el tudják intézni. Negyedik. Ez mindennek a teteje. A szuperkrimi, amikor már mindenki mindenkit ismer, és mindenki mindent tud. Eljön a pillanat, amikor a lefigyelők már nem akarják, hogy a jól értesült ember vegye őket. Az ember megy a maga nehezen megszerzett kis biztos tipjével a kasszához, és sehol senki. Néma csend. Sehol egy lefigyelő. Ez a leggyanusabb. Megréfelügyelők kisebb idegfeszültségtől is összeomlana. A jól értesült ember háromszor is körülnéz. Aztán mit tehet? Oda megy a kasszához, és leadja a tipjét. Ez az, amit nem kéne tennie. A kassza tetejéről ugyanis kicsin, egy négyzetcentis fémlapocskák ugranak ki a megjátszott lovak számaival. Kettő, négy, három, öt. Sehol senki, az esélytelen ló győz, és mégis hajmeresztően keveset fizet. Jóságoség, mi történt? <gül> Gyerekjáték, a lefigyelők a pályaszéléről, vagy akár a túlsó tribünről katonai látsöveken figyelték a gépet. A számokat felírni és a lovakat megjátszani aztán már csak pillanatok műve volt az ő számokra. Egy szó, mint száz, rengeteget tanultam a lóversenyen. Igaz, hogy a tandíjat is meg kellett fizetnem? Istenem, mit adnak ma ingyen? Lehetséges, hogy Sándor Csikar volt az okos ember. Ő sok esztendős lóverseny tapasztalatok után egyszer mindenkorra szakított a szerencsejátékkal. És azóta már csak zsugázik. <gül> De szó, ami szó, a magyar vízilabdaválogatott sem fizetett volna valami jól az úr 1973. esztendejébe. Minden mérkőzésen mi voltunk a favoritok, minden mérkőzést meg is nyertünk. A legdörzsöltebb lefigyelő is csak annyit állapíthatott volna meg, hogy jó ez a csapat, és biztos esélyese a világbajnokságnak. Pontosan, mint egy évvel előbb. müntchen küszöbén. Na. Április 22. A hagyományos tévétorna Belgrádban. Négyegyre verjük a hollandokat. Négyegyre a nyugatnémeteket. Ezt az eredményt szívesen elcseréltük volna azzal a tavalyi három-hárommal. Utolsó meccs a megfiatalított jugoszláv válogatott ellen. Újabb szög a koporsunkban. Véres verítékkel győzünk hat ötre. Ezt a mérkőzést angella vezeti. Úgy tűnik, nem rajongértünk a francia fiú. Tizenöt ember előnt ad a jugoszlávoknak, és csak négyet a javunkra. Gyarmati odaszól nekem. Jegyezt fel Angellát, előbb-utóbb meg kell főznünk valahogy. Feljegyzem! Sor kerül rá. Belgrádból hazajövet épp, hogy a szennyest adjuk le, már is utazunk tovább. Április 27. Május 5. Hungária kupa Peszkárában. Peszkára kis olasz gyöngycem, az Adria siófokja, csak valamivel tisztább és jóval olcsóbb. Megverjük a románokat 7 re Megverjük a nyugatnémeteket 9-2-re. Úristen, ezekkel csináltunk mi döntetlent az olimpián. A jugoszlávokat most zsebre vágjuk. 6-3. A hollandokkal csak szórakozunk? 5-1. És az olaszok hazai pályán sem okoznak fejfájást? 6-4. Mindezt könnyedén és elegánsan, mintha a vízilabda csak játék lenne. Most a változatosság kedvéért a Margit sziget következik. Ezt a csapatot már a kényes hazai szurkolók is megnézhetik. Két jugoszláv csapat vágtat be bőszült oroszlán módjára, két jugoszláv csapat távozik szelít és szomorú bárányként. Az A csapatukat 8-1-re verjük, a B-t 6-1-re. Ez már gólparádé, póló álom. A gyerekek módon játszanak, megdicsíult mosójjal haigálják a gólokat. Gyarmati dühöng, mert Gyarmati mindig talál dühöngenivalót. valót. Gyarmati akkor boldog, ha boldogtalan. A fene egye meg, mondja, nem tetszik nekem, hogy ilyen jók vagyunk. Ami engem illet az eféle boldogtalanságot valahogy mindig el tudom viselni. Egyébként a jugók sem kapnak nevetőgörcsöt. A fiatalitás nem sikerült, az öregek viszont percről percre öregebbnek tűnnek. A 8.1. mérkőzés második negyedében Jankovics összevesz szandicsal. Vad délvidéki átkokat kiáltoznak egymásra a vízben. Jankovicsot lecserélik, a szupersztár megsértődik és hazautazik. Az utánpótlás csapatunk is játszik ezen a tornán. Remekül. Hát mit lehet tenni, ha egy bolt megindult? Feltűnik a bal oldalon egy angyalalcus rác, olyan vékony, hogy tűbe lehetne fűzni, viszont sistereg a vízben, és hajmeresztően ravazgólókat lő azzal a törékeny bal kezével. – Hm, mondja Gyarmati a kispadom. Uh – Hm, -huh. nyögön vissza. Ez egyike a mi nagy produkcióinknak. Ha két ember egy negyed századot eltöltött egymás mellett a vízben, akkor ennek a két embernek már nincs szüksége szövegre, mert hűmögéssel és kummogással is mindent megért. Ha az ember a 25. házassági évfordulója megfogja a feleséget érdét, az már olyan, mintha a saját térdét fogná meg. A gyarmati féle az utánpótlás csapat mérkőzésein több ízben is elhangzott, és hol ezt, hol azt jelentette. Láttad ezt a tempópaszt? Mit szólsz ehhez a leforduláshoz? Virkás elzárás volt, nem igaz? Az én viszont mindig ugyanazt az eszmei mondani valót foglalta magába. Nevezetesen hogy ez az angyalképű csibész, ez a horkai Gyuri pakol tehetséges játékos, akinek a nevét érdemes lesz csupa nagybetűvel feljegyezni. Június elsőjén két meccset játszottunk az NDK válogatottja ellen. Sönbekben 8-4-re vertük őket, aztán Magdeburgban fogcsikorgatva 5-4-re. Keserves ügy volt, és némi álmélkodásra még ma is tápotat. Tudnélik az NDK-nak éppen nincs is vízilabda válogatottja. Derék és logikus barátaink ugyanis évekkel ezelőtt leírták számlájukról ezt a sportágat, mint olyat, ami nemzetközi szinten nem kifizetődő. Gazdasági számításokat végeztek. Kérem szépen, mondták, egy csapat 11 emberből áll. Ez a 11 ember még a legjobb esetben is csak egy olimpiai bajnokságot nyerhet. Pontosan 11-szer kevesebbet, mint ugyanannyi úszó, atléta, ökölvívó, birkózó vagy sportlövész. A tornászokról nem is szólva, mert egy száll tornász jó esetben két-három olimpiai bajnokságot is nyerhet. Ebből önként adódik, hogy mit kell tennünk. Ugrik a vízilabda, meg az öttusa. Marad a többi. Mi viszont csak egyetlen dolgon rágottunk, a Magdeburgi 5-4-es meccs után. Hogy úristen, milyen eredményt érhetnének el ezek az endékás pólósok, ha ne Isten még válogatott csapatuk is lenne. Aztán elutazunk Belgrádba az első úszó, műgró és vízilabda világbajnokságra. Néztem az úszókat. Egy kicsit szégyellem itt, de valahányszor egy nagy színhelyére lépek, mindig hagy a féltve őrzött kajánságom, és úgy érzem magam, mint hívő muzulmán mekkában. A környezet, a szép úszoda, a csillogó víz, a világ legjobb úszói, szóval nagy dolog. Jó, ne tessék félreérteni, maga az úszás sohasem volt a szellemtörténet óriásainak a passziója. William Shakespeare talán tíz-tizet sem úszott volna százgyorsan, GB show lábtempójára szót sem érdemes vesztegetni. Az ember úszik, amíg egy falba nem ütközik, aztán megfordul és kezdi előről. Naponta hat-nyolc órán át. Kérem, ha ez a boldogság, a magam részéről egy életre lemondok róla csak hogy a tásmajdan uszodában ficánkoló gyerekek ördöngős módon művelték ezt a faltól falig ügyet. Itt föl például ez a Stephen Holland, az évszenzációja. Hát kérem, szűk leszabott szenzáció az egyszer fix. Egy 15 éves kisfiú, Adelaide-ből, 183 centi magas, de csak 53 kiló. Áfélem makaróni gyerek, szánalom ránézni is. Amikor először láttam, éppen a parton válszorgott végig furcsa módon szólta magát, mintha eltörött volna az egyik szárnya. Elnéztem a vézna is fejet, a kiálló bordáit, a hegyes lapockát. Legszívesebben oda mentem volna hozzá, felálltam volna egy sámlira, hogy megveregessem a bütykös vállát. Erre egy haza, öcsi, feküdj le az árnyékba, és egyél sok spenótot. Aztán rátették a vízre, és egyszerre csak szaladni kezdett a tetején, mint a csíbor. Tizenöt darab. Egy 0-2-es száz métert szerkesztette egybe, és rettenetes világrekorddal nyerte az 1500-as gyors világbajnokságot. Mindenképpen egyéniség volt ez a srác. Ez már abból is kitűnt, hogy ő volt az úszás történetének első bajnoka, aki lábbal nyútba be a célba. A 15. száz végeztével ugyanis nem állt meg, hanem csinált egy bukófordulót, és ugyanabban a rettenetes iramban még egy 100 métert úszott. A 16. -an. Sőt. Még akkor sem állt le, hanem újra fordult, és még mindig tovább búszott. Az volt az érzésem, hogy egyszerűen nem tudja abbahagyni. <gül> legszívesebben ordítozni kezdtem volna. Lőjétek már le, mert még éhen hal a vízben. Végre leengedtek egy kötelet, és 1620 méternél kihalázták a medencéből. A közönség ordított, én csodálkoztam. Másnap reggel nyolc órakor lementem a Tásmájdámba, hát ha meg lehet egy kicsit áztatni korostagjaimat. Istenem, hová menjen az ember vasárnap reggel nyolckor Belgrádban? Az uszoda üres volt. Mezitlábas nénikék súrolgatták a követ. A félemeleti büféből viszont fémes csattogás ütötte meg az éberfüleimet. Felmentem. Steven Holland vacakoltott a flipper fogantyúival. Én is bedobtam egy érmét, odaálltam a szomszédos géphez. Mi van? Tüntettem ki megszólításommal egy idő múlva ezt a cinege gyereket. Már felkeltél vagy, még lesen feküdtél? Nem tudtam aludni, mondta. Feldobott a tegnapi verseny. Volt egy kis ünneplés, mi? Kérdeztem, vet ismerem az ausztrálokat. Savanykással mosolygott azzal a félméretű fejével. Volt, igen, de minket tíz perc múlva aludni küldtek. A vezetőség még folytatta. Pesgővel? Mikólával? Ők pesgővel. Bólintottam. Van, ami a világ minden táján egyforma. Megkérdeztem, hogy volt az a 16. száz, miért úszott tovább. A nagy zajban nem hallottam az utolsó száz métert jelződudat. Gondoltam, biztos, ami biztos, és rátettem még két hozt. Na és a 17. száz. És akkor jött a sztori. Amikor Lawry Lawrence holland edzője látta, hogy a srác 1500 után tovább úszik, lerohant a partra, és 1600-nál beordított neki. Szelliko, you did too more! Mármint, hogy hülye tehén, két hosszal többet úsztál. Mert ugye ber, hogyan becézi egy 30 éves ausztrál edző a 15 éves ausztrál tanítványát, aki élete első nemzetközi versenyén óriási világrekorddal, világbajnokságot nyer. Hülye, hülye tehén, ne világos. Már most az úszófeje a víz alatt van. Egy nagy, 1500 végén a szíve a dobhártyáján kalapál. Ráadásul a közönség is torka üvölt. Nos, Steven Holland becsületére váljék, hogy Lauri Lauren szövegéből is csak két szót nem hallott meg. Azt, hogy you, meg azt, hogy did. Sully, to more. Hülye tehén, mi, mi kettőt? Bólintott és továbbúzott. Ez ennem újék. A belgrádi vízirevő prima ballerinái az NDK-s lányok voltak. Például, hogy a vegyes váltóban úgy megverték az olimpiai bajnok amerikai kvartettet, mint a négy fenekű dobot. Háton elmentek öt méterrel, mellen tízzel, pillangó tizenöttel, gyorsan hússzal, és közben a váltó minden tagja, a megfelelő táp éppen érvényes egyéni világrekordjánál gyorsabban tette meg a maga száz méterét. Utána négy bájos amerikai hölgy vágtatott ki az uszodából, hogy a társmajdan park éjszakába burkolódzott fáj alatt jó alaposan kibőgje magát. Nem mentem utánok, hogy megvizsgáljam őket. Egyszerre négyet? <gül> Egy teljes verseny váltott. Isten őriz. De akadt mókásabb sztori is Belgrádban. A dolog úgy kezdődött, hogy Hargitai András megnyerte a 400 méteres vegyes úszás világbajnokságát. Ez nem csekkészség. Csík Ferenc 1936-ban olimpiai bajnok lett száz gyorsan. Azóta nem állt föl magyar férfi úszó a világversenyek dobogójának tetejére. 37 évig, mintha elvágták volna. Andris halálosan jól úszott Belgrádban. A lehető legegyszerűbb taktikát választotta. Az első méteren az érre állt, aztán ott is maradt. Mögötte a világ legjobb versenyúszói tépték magukat csupa kutyakemény legény. De Andrisnak a közelébe sem jöhettek. Győzelem, dobogó, himnusz, könnyek. Aztán felmentek a szikla alá, hogy nyilatkozzanak a rádiónak. És ott a nagy kemény sziklatövében alig tíz perccel a diadal után Szécsi csúnyán összeszitta Andrist. Egyenes adásban, az egész ország füle hallatára. Abba maradtunk, hogy Kolella a harmadik száz végén utolér, sőt, egy fél hozzal meg is előz, igaz? Igen, Tamás bácsi. Hát akkor miért nem fogod be? Lett volna ki ellen hajráznod, és megszületik egy új világcsúcs. Mit csináljak, Tamás bácsi? Nem jött. Én vártam, de nem jött igazán nem tehetek róla. Te mindig tudsz valami kifogást? Igazán rémes vagy. Csoda, hogy nem íratta le százszor Andrissal a nagy siker két pontját. Első, az edzőnek mindig igaza van, második, ha az edzőnek nincs igaza, akkor automatikusan az első pont lép életbe. Hiába a világot a szent megszállottak forgatják. A jámbor együgyűek legfejebb szédülnek. <gül> Én szédültem. Szédültem akkor is, amikor Gyarmati Andrea úzta a kétszázas női hát döntőjét. Fogta magát, begyújtott egy rakétát, és úgy hagyta Melissa belotét, mint Szentpála hegyi lakókat. Az első száz végén három méterrel vezetett az amerikai lány előtt. Melissa csúnya kis Sofia bánatosan csüngött az orrába, ez vert helyzet volt. Három méter előnyt az olimpiai bajnoknő előtt a táv <gül> Ez olyan, mint a pólóban a második negyed végén 5 0 vezetnénk a szovjet válogatott ellen. Egy vízilabdázó sohasem vesztette volna el ezt a versenyt. Andrea helyében. Egyszerűen kibekkelte volna a második század. Okvetlenül eszébe jutott volna valami, csinált volna valamit. Tudom is én elharapta volna a pályakötelet, hogy átnyúlt volna a szomszédpályára, és kigombolta volna Melissa válpántját, adusszon ki a trikójából a forduló után. Jó, csak hogy a pólósok gonosz lelkek. Andrea viszont csupa kedvesség, báj és negét volt. Ő elvesztette. Száznál bedobott egy rémes fordulót, Belotte egy méterrel közelebb jött. Százötvennél bedobott egy még rémesebb fordulót, Belotte már ott volt a nyakám. Egy pólós még mindig megnyerte volna a versenyt. tempózik Belotte pályájára, a vállánál fogva visszat a szigája lányt. Vagy kihúzza a dugót és leereszti a vizet, vagy félreveli a harangot, vagy szívettépően sikoltozni kezd, szóval csinál valamit. Andrea kapkodni kezdett. Húsz métert kapkodott, aztán elsüllyedt. Melissa Belotte zene szóval nyerte a világbajnokságot. Andrea kimászott a vízből. Úgy néztünk egymásra, mintha eleredt volna az orrunk vére. – Ezt teszed velem? – kiabáltam mondreára. Most majd megint egész éjjel nem tudok aludni. Andrát szemben láthatóan meghatotta ez az óriási együttérzés. – Annyira elszomorított hogy kikaptam, kérdezte. – Hát engem talán nem – mondtam, de apád biztosan reggeli tépelődik. Ez volt az én nagy egyéni tragédiám belgádban, hogy egy szobába kerültem gyarmati desővel. Több ízben leszögeztem már ezeken a hasábokon, hogy mohó évhajhász vagyok, aki lázasan kergeti az élet igazán nagy örömeit, az evést meg az alvást. Főként az utóbbit. Korán fekszem, későn kelek, és ha csak egy mód van rá, az éjszakai szendert mindkét végén megtódom néhány órácskával. Erre már csak kozmetikai okokból is szükségem van. Ha nem alhatok naponta legalább tíz órát, arcbőröm már is elveszti üde frissességét, és hogy veszik ki az magát? Gyarmati Dezső viszont tépelődéssel tölti az éjszakát. Függőleges alvó. Ahelyett, hogy végigvágná magát a gyűrött nyoszolján, egész éjjel kószál a szobában. Eleinte tapintatosan a sötétben. Hogy más álmát ne zavarja. Aztán jön egy velőtrázó hordítás, én már félállomban tudom. Na, most rúgott bele a kredent sarkába a csupasz lábújaival. <gül> Ezzel aztán vége is az éjszakának. Felgyújtja a lámpát, attól kezdve fenhangon tépelődik, és telefüstöli a szobát. Alkalmatkodó, hűséges lélek vagyok. Megpróbáltam erre is ráállni. Az első ordításnál magam köré csavarom a takarót, és félig ülő helyzetbe emelkedek, mintha rettenetesen figyelnék Dezső szavaira. Néha percekig sikerül megjátszanom, hogy ébren vagyok. Amíg egyet kell érteni azzal, amit mond, semmi baj. Az, hogy másodpercenként leesik a fejem, helyeslő bólingatásnak tűnik. Hát, Istenem, a fejcsúválás még nem met szendergés közben, már olyan is előfordult, hogy sikerült nyitott szemmel elaludnom. Háromtagú társaság figyelte ágyam körül ezt a produkciót. Azt mondták, hogy csak a londoni panoptikum rémosztályán láttak az enyémhez hasonló tébújult arckifejezést. Este 11 óra. Felévünk a vacsorától. Petkőzés, fogmosás, lefekvés, könyv a kézben. Minden szép, csupa békesség az élet. 11 óra 5 perc. A könyv az orromra esik. Ebből arra kell következtetnem, hogy elaludtam. Ez több évtizede minden este előfordult velem. Ennek tulajdonítom, hogy műveltségem hajszállal elmaradt Benedek István professzoré mögött. A műveltséget ugyanis nagy, masszív kötetek beírják, a táblája is vastag, kemény, sarkos. Ha egy ilyet az orromra ejtek, ott törik a csont. Maradt tehát a könnyű műfaj. A papír hát meg a krimi. Nincs mit szégyelni ezen. Puszt a matematika az egész. Könyve három-négy is lehet az embernek, viszont élete végéig azzal az egyszem orral kell beírnie. Szóval tizenegy óra öt perckor az orromra esik a könyv. Tehát jó leső nyöszörgések közepette voltam el a lámpát, pokoli szendergések kéje előérzetében. – Szia! – sóhajtom oda még gyarmatinak a végszót. – Valamit vakkant, de azt már nem is hallom. Ez az első üdítő és boldogító állam körülbelül három percig tart. Arra rezzenek fel, hogy gyarmati az átszélén ül és fenhangon tépelődik. Mond: láttad ezt az új amerikai bekket? Micsoda jó keze van! Rettenetes erőfeszítéssel küzdön felszírne magam a rózsaszínű és nyájas mélységekből. Talán az eddigiekből is kiderül, hogy imádom a pólót. Most azonban rettenetes átkokat szórok az új amerikai hátvédre, Felőlem elvihetni az ördög azzal a jó kezével együtt. De hát a kötelesség az kötelesség, és a szakma az szakma. Sikerül néhány összefüggőnek tűnő szót elcincognom az amerikai bekkezéről. Valami hülye remény éltet, ha válaszolok neki, talán abba hagyja. Hát hagyja. Rágyújt, fel kell, elkezd körbemasírozni a bútorok között. És mondja, mondja. Ülőhelyzetbe emelkedem, a fejem mögé, felpolcolom magam. Nézem, ahogy gyalogol, érzem, ahogy lassan kezdek elszédülni. Beszél. A pólóról beszél. Amennyire szavaiból kivehetem, a pólót vízben játszák labdával, de minden nagyon homályos, mert rettentő álmos vagyok. Időnként krákogok egyet, hogy érezze a részvétemet, hogy lássa, jelen vagyok, részt veszek a szakmai vitába, megosztom a gondjait. Néha megpróbálok jóságosan mosolyogni, mint a fabulonos kislány. Arra ébredek, hogy ott áll az ágyam mellett, és a képen mered. Ne csináld ezt, mondja idegesen. Rettenetes az arckifejezésed. Tizenkettőkor nyílik az ajtó, és bejön Szívós Pisti. Pizsamában van, mint Hamlet atyának szelleme. <tosz> Te Dezső, mondja fázósan. Eszembe jutott valami. Mit szólnál ha megint Markulescu vezetni a szovjet meccset? Ez a lehetőség engem is felvillanyoz. Két teljes percre visszatérek az élők sorába, és tiltakozom. Pisti leül az ágyam szélére. Félre billen az egész alvász. Most már kapaszkodnom is kellene, hogy lekuruljak. <gül> 25 percig vitatják ezt az esét. Én mindenre csak bólogatok. Közben történhet valami, mert a szoba furcsán elgörbül a szemem előtt, és mint a forró vízbe áztatott vatta lenne a fülemben, úgy hallom gyarmati hangját. – Ne aludjon a kicsi! – Au! Pisti jök le a bordáim között. – Nem alszom, motyogok. Minden szót hallottam. Teljesen igazatok van. De már érzem, hogy a fejem megint oldalt konyul, mint egy liliomszál. Háromnegyed egykor Dezső elzavarja Pistit aludni. Viszont belép laki karcsi. – Gyerekek, ez a De magistris sem mozog. Negyed óra De magistris következik. Mit tud, hogy tud, miért tudja? Intelligens közbenyűszítésekkel próbálok kolokválni de magistice -ből. és ez nehéz dolog, ha az ember szeme helyén izzó üvegdarabkák vannak, a fejében pedig szurokba mártott esernyőket nyitogatnak. Érzem, hogy elkövetkezett a végső veszély órája. Aki nem eszik, ilyen hal. Aki nem iszik, szomjan hal. Aki nem alszik, álmon hal. Elhatározom, hogy küzdeni fogok az életemért. Vad elkeseredést tör fel bennem. Lázadó indulattal vetem hanyat magam, és már alszom is. – Ne hagyd a kis gonoszt! – mondja Gyarmati, aki mindent észrevesz. – Mi sem alszunk, ő se aludjon. – Áú! – Laki le a bordáim között. Negyed-kettőkor nyílik az ajtó. Jön Buszek Tóni és Salamon Feri. – Leülnek az ágyam szélére. – Laki karcsi mellé. – Az ágyam már olyan, mint egy családi tutaj, hajót Még egy vendég, és elsüllyedünk. Huszak és Salomon a Nemzetközi Pólóbizottság üléséről jön. Elmesélik, mi volt. Bíróküldés, szabálymódosítás, fegyelmi ügyek. Három kettő. Ne aludjék a kerti törpe! Áú! Most lassanként átérnek az aneggótákra. Fél háromkor egészségtelen szürkeség az égbolton. Pity mallik. Az égmadarai Vidor Pity köszöntik az új napot. Én kevésbé Vidorral. Három nehet háromkor Vek Jánosnál és Fazekas Tibornál tartanak. A komjádi éra még csak most következik. Kest fel a kis krampuszt! Áú! Háromkor eljutnak Halasi Olivérig és Bozsi Miháig. Fogom a párnát, kimegyek a fürdőszobába, megágyazok magamnak a kádba. Csöpög a csap. És a világbajnokság még el sem kezdődött. Ráadásul mindezt társadalmi munkában. Na! Az előmet cseken játszik könnyedséggel, tettük túl magunkat. Olyan játszik könnyedséggel, hogy még az ellenfél méltatására is marad energiánk. A spanyolokat 7-3ra verjük. A spanyol válogatott mindez ideig a féle kis csapatnak számított. Most észre kellett vennünk, hogy nincs többi igazán kis csapat. Nem a csapat kicsi, hanem a világ. Ha valamelyik sztár kitalál egy új technikai változatot, az, hála neked tévé, egy pillanat alatt körül a földgömb. Hónap tan a és a tűzföldön is ezernyi kis mazsola gyakorolja, és fix, hogy hónap utára valamelyikük jobban csinálja. És mindez még olyan viszonylag kicsi, családi sportágra is érvényes, mint amilyen a mi vízilabdánk. Itt volt Zójomi Vandi csapatában például Háni. Hát róla aztán el lehet mondani, hogy a nemzetközi formát nemzeti tartalommal töltötte meg. Ami a tudását illeti, valóban nemzetközi formátumú vízilabdázó volt ami a temperamentumot igazi spanyol. Sőt, az a fajta spanyol, akit őrült jelzővel szokás illetni. Egy irányító ész a csapat közepén, egy jókezű bombázó, aki nem csak dirigál, hanem be is lődözi a helyzeteit. Elegáns, mint egy toréador, és a következő pillanatban bősz, mint a pika. 3-0 után két gyors gólt lőttünk Jani hibájából, mire Zolyomi bandik kihívta a vízből, cserét küldött be helyette. És akkor nagy színház következett. Hogy háni nem akart kimenni, az a legkevesebb. Zólyőbi Banti ezt már ismerte. Volt erre a célra két pribékje, azok elkapták a fiú karját, és a partra húzták. Persze közben is csapkodott maga körül, vadul rugdalózott, mint valami elszánt öngyilkos. kérem magamnak, hogy megmentsenek. A parton aztán háromszor odacsapta magát a kövezetre, sírt, az eget fenyegette, és harsányan kiáltozott. Ami engem illet, Cervantes szép nyelvét sem beszélem folyékonyan. Ha egészen őszinte akarok lenni, úgy is fogalmazhatnék, hogy egy árva szót sem értek spanyolul. Annyit azonban megállapítottam, hogy ez a csodálatos nyelv elsőrendűen alkalmas az átkozódásra. Hani Ajkáról a legvaskosabb káromkadás is úgy zengett, mint valami óbarok himnusz. Izrael csapatát 14-ra vertük. A 14 ás mérkőzéseknek nincs történetük. Tizennégy nullás meccs, csak egy mellékmondat. Kellemes mosoly. Az olasz válogatott ellen hat négyre győztünk. Ezt a meccset két döbbenetes esemény előzte meg. Tessék elképzelni a következőket. A csapatok bevonulnak, induló, díszmenet. Itt a kék köpenyes óriásuk, ott a sárga köpenyesek. Felállnak a parton, a hangszóró elmondja az összeállítást. A legények egyenként kilépnek a sorból, meghajolnak. taps. Ilyenkor mindig elömlik bennem valami kellemes kajánság. Tiszta őrület, milyen maflán képesek meghajolni ezek a mai gyerekek. Némelyik olyan, mint egy másfél mázsást szolostok. Nem azért mondom, de én a kis képes francia etiket 1678-as kiadásából tanultam a saját meghajlásomat. És német nyelvterületen még egy kis pukkedlit is csináltam a végén. Hiába, az igazi is. Na, ledobják a köppeny, placs plács, plács, beugrának a vízbe. Ilyenkor tíz percig szabad melegíteniük. A közönség közben dünnyög és pattogatott kukoricát fogyaszt, ami könnyelműség, mert anélkül is hízik az ember. Aztán fütyült a játékvezető, a gyerekek felálltak a vonalra, és abban a pillanatban mindenfény kialudt a Tasmájdanuszodában. De rövid zárlat, vagy mi az őtök. ezer néző a tribűnön, és egyszerre csak teljes sötétség. Csak az utcai lámpák pislogtak bekívülről. A szurkolók előbb nevetnek, aztán fütyűrésznek, végül újságokat kezdenek gyújtogatni. Szép látványosok, felreppenő, fénypillangó, fákjás menetet állva. Hogy a gyerekek mit csinálnak ezzel a vízben, az egészen más tészta. A gyerekek ilyen nem vált esetben sok mindent csinálhatnak. Ez leginkább a rögtönzés készségükön, a helyzet felismerésükön múlik. Aggódó szívvel közölhetem, hogy a gyerekek ezúttal semmit sem csináltak a vízben. Uszkáltak, áztatták magukat, beszélgettek, ennyi volt az egész. Egy pillanatra elszomorodtam, kételkedni kezdtem a magyar vízilabda jövőjében. Hát vényleg elmúlt a hősi nagy tettek korszaka, semmi ötlet, semmi kezdeményezés. Itt van ez a jótékony sötétség, ez az áldás, amely egy játékos életében jóha egyszer fordul elő, és ők semmit sem tesznek. Egy régi válogatott futballmeccs jutott az eszembe. A fiúk fél időben az öltözőbe vonultak, és a szövetségi kapitány korholni kezdte az egyik hátvédet. Vigyázzon, fiam, a szélsőjére! Úgy megy át magán, mint a meleg levegőn. Nézzen rá egy kicsit arra a szélsőre! Mének, mondta a kemény fiú. Nem játszik. hogy, hogy nem játszik? Hiszen úgy előre-hátra, mint a villanyvasaló. Úgy megy el magam mellett, mintha csak egy hirdető oszlop lenne. De ha mondom, hogy nem játszik, nem értem, miért nem játszik? Mert most befelé az alagútba lerúgtam. <gül> Ó, azok voltak az idők. Nem mondom, hogy szép idők voltak, de hogy idők voltak, az egyszer biztos. Ezek meg csak itt úszkálnak a sötétben. Én a víz alatt okvetlenül megközelítettem volna a legveszélyesebb olaszt, és rettenetesen beleharaptam volna. De ezek... Persze át volna az zászló, hogy a sötétben saját játékos társamba harapok, de akkor sincs baj. Oda lehetett volna úszni a játékvezetőhöz, zseblámpával rávilágítani a sebzett felületre, és aztán megvádolni az ellenfelet. Esély csak nézni, kérem, harapd hát hillik ez? Hát a bíró lépre megy, az fix. Nem született még játékvezető a világra, aki feltételezi, hogy valaki puszta dorlatból saját társába harap. A játékvezetők végül is szerint egyenes gondolkodású emberek. De hát ezek csak úszkáltak a sötétben. A nagy sötétség másik döbbenetes produkciója Szepesi György nevéhez fűződik. Kérem, Szepesi Gyuri állt a szikla tövébe. Kezében a mikrofonnal, és végig közvetítette az egész rövid zárlatot. <gül> 35 percig beszélt a sűrű sötétségbe. <gül> Számomra megfoghatatlan, hogy miről. Mindenről, vagy semmiről. végül is teljesen mindegy. Csak mondta, mondta és mondta. Színesen, lendületesen, lelkesen. Egyre többen gyűltek köréje a sötétségben, és amikor végre ismét kigyulladtak a reflektorok, a jugoszláv közösség... A jugoszláv közösség viharosan megtapsolta a produkciót. <gül> Szepesi fáradtan és szerényen bólogatott, mint egy elegáns hegedű virtúhoz a koncert végén. Hát, ha még értették is volna, mondta, de ezt már nem a mikrofonba. Az olaszokat ezek után minden szívfájdalom a vertük hat négyre. A mérkőzés hőse Görgényi Pista volt. A sovány gyerek most is leradírozta De Az olasz meccsek általában görgényi jutalomjátékait jelentik. Tudja a jó ég, rettenetesen fekszik neki De Magistris stílusa. Rácsimpaszkodik, húzatja magát és a labdákat kiveszi a kezéből. Az embernek az az érzése, hogy De Magistris a meccs végén könnyes szembe csókolja meg a sárga gömböt. Hát itt vagy, Istenem, derék nem találkoztuk. Ez pedig nem csekéség, mert de magistris az utóbbi évek olasz válogatottjának kimagasló kasszisa. képül az a legény, arcérúgók vannak az izületei helyén. A karja időnként másfélszeres hosszúságora nyúlik, és ilyenkor mindent elér. Játékos lélek imádja a labdát, és a hozzájut percekig dédelgeti. Fantasztikus dolgokat művel vele. Csak hogy Görgényi mellett ritkán jut oda. Azt hiszem Lidéces éjszakáim Görgényi Pistiről álmodik, érzi a fülén görgéni leheletét, közvetlen közelről rémlik fel a hátvét tűhegyes arca. És ilyenkor De Magisztis sikoltozva ébred, amin a magam részéről egy percig sem csodálkozom. Az olasz meccs után a titó körúton sétálgatunk gyarmatival, hogy lehűtsük gőzölvő fejünket. Kellemes körú ez, Peste is elfogadnék valami hasonlót hatalmas fák és minden második házban kis vendéglő, a járdára helyezett terasszal. Hát, amint ott slattyogunk az éjszakában, az egyik teraszról egyszerre ránk szólnak. Dezső, Gyurika, gyertek csak! László György volt, a rádiószerkesztője. Ott jut az egész rádióstáp, és én azt is tudtam, hogy miért. Ebben a vendéglőben ugyanis lappal dolgoznak. A vendég elé raknak egy hatalmas kartont, tele színes fotóval, a rendelhető ételek képével. Csodálatos étkek, hatalmas madarak barnára pirulva, félelmetes méretű sültek, saláta hegyek, sütemény óriások. A vendég csak rábök, és ezzel már is áthidalta nyelvi nehézségei. És ami a legszebb, lakkozásról alig lehet szó, az adagok a valóságban is hasonlítanak a fotókra. Étkezésről persze szó sem lehetett. Gyarmati egy nagy meccs után három napig képtelen egy falatot is lenyelni. Elképzelhető, mennyiteszik eszik, ha naponta játszik a csapat. Én magam is így vagyok vele. Ilyenkor egy-kétezer harapásnál több a világért sem menne le a torkomunk. Az idegfeszültség feszültség ugyebár. Enyhítette az ügyet, hogy nem is kosztolni hívtak. László Gyuri egy magnóra mutatott. Visszafuttatta a tekercse. Figyeljetek csak, mondta. Ezt hallgassátok meg. Tudtuk, hogy különleges felvételre készül. Meghúzódott a kispadunk mögött, és egy hosszú boton mikrofont lógatott az órunk alá. Szóval a meccs első percében még megválogattuk a szavainkat, de később megfeledkeztünk az egészről, és üvöltöttünk, ahogy a sors üvöltenünk adta. László Gyuri most lejátszotta nekünk az egészet. Hát esküszöm, hogy különleges produkció volt. Az izgalmasabb pillanatokban úgy hatott, mintha szavaló rendeztünk volna. Szóról-szóra ugyanazt ordítottuk gyarmatival. Ezt még megrendezni sem lehetett volna pontosabban. Fut a Óriási közönségzaj, és mögötte gyarmati éles tenorja, meg az én férfi a sejpítésem, tisztára szinkronban. Mozgás, mozgás, nagy mozgás, hogy az Isten? Golt kaptunk hátrányban. Másfél óra múlva gyarmati bejött a fürdőszobából, és csak annyit mondott. Hát tudod, engem azért egy kicsit elkeserít, hogy ennyire egy srófra jár az agyunk. Téged is? Mondtam is, ezzel a témát már le is zártuk. Másnap kilenc-négyre vertük a románokat, és ez megint szívós-pisti meccse volt. A kilenc gól közül hetet akcióból lőttük, és a mai vízilabdában ez olyan ritkaság, mint rock'n'rollban a recece. Főként zónázó ellenféllen szemben. Márpedig a románok zónáztak. Körülátták szívós-pistit, jegenye hosszú karokból emelte erdőt és sorompót a középcsatár elé. Csak hogy pisti a döntő pillanatban mindig átérítette őket a követő emberfogásra méghozzá oly módon, hogy két embert magára húzott. A szószoros értelmében magára húzta őket. Ha ugyanaz a védő ugyanazon csatár ellen három izben szabálytalanságot követel, harmadszóra ki is kell állítani. Ezt mondja a paragrafus. Okos csapatnak ez semmiféle nehézséget nem jelent. A hátvéd rámegy a csatára, leúz neki egy rettenetes pofont, aztán cserél a másik hátvéddel. Hat mezen játékost figyelembe véve, ilyen módon a középcsatár akár tizenkét súlyos veretű pofont is kaphat, és az ellenfél csapata még mindig teljes. A román válogatott okos csapatnak mutatkozott. Ezt a módszert választotta. Az igazság viszont az, hogy lehet egy csapat okos, lehet nagyon okos, lehet végtelenül okos, csak éppen elég okos nem lehet soha. Szívós Pisti, ez a másfélszeres életnagyságú nyúlt fogorvos ugyanis túljárt az eszükön. Ahhoz, hogy az egyik hátvéd átadhassa a középcsatárt a szocialista megőrzésre a másik hátvédnek, előbb mindkettejüknek találkozni kell a center testének valamely egyszerűen alkalmas pontján. Olyasmi nem fordulhat elő, hogy az egyik hátvéd két szabálytalanság után egyszerűen lemegy a középcsatáról és átengedi helyét a másiknak, mert így a center pár pillanatra egyedül marad, és mire a másik hátvéd odaér, egyszerűen rongyán rövi a hálót. Nem. Váltáskor a két hátvédnek okvetlenül találkoznia kell a centernél. Az egyik odaér, és csak akkor mehet el a másik. Így módon, rövidebb-hosszabb időre, baráti háromszög alakul ki az ellenfél kapuja előtt. Vagy, ha úgy tetszik, póló szendvics. Két hátvéd között egy csatár. Hát, ezt a pillanatot használta ki a románok elleni mérkőzésen galát a szívós Pisti. Csak jobbra nyúlt, meg balra nyúlt, Együttemnyi időtartamra megfogta ezt a hátvédet is, azt a hátvédet is, és így módon a második hullámban feltétlenül maradt egy üres emberünk. Nem volt ez felprédíjas alakítás. A Nibelung ének grállóvagjai órukat fintorgatva álltak volna odébb, de hát a Nibelung ének grállóvagjai sohasem nyertek nagy tornát, és tán azt sem tudják, mitől döglik a légy. A póló, százszor is elsóhajtottam már, a komisz gyerekek játéka, és szívós Pisti komissága nagyon bejött ezen a mérkőzésem. Nagy látványosság volt, amint jobbról-balról két hátvét tekerget Pisti markában, mint suszterbogára gombos tűn, és gúvadó szemmel nézte, hogyan himbálja a faragó vagy sárosi a labdát, amíg csak a kapus el nem sűjjed. Az Egyesült Államok válogatottját félkézzel vertük hat-kettőre. Ez a csapat nem volt azonos a Müncheni rakéta együttessel. Többen visszavonultak, az újoncok gyorsak voltak, mint a villám, csak néha a labda egy kicsit zavarta őket az úzásba. És akkor már csak a szovjet válogatottat kellett lezőznünk ahhoz, hogy kilencesztendő szünet után újra a tetőre állhassunk, és megnyerjük a póló első világbajnoki címét. Csak a szovjet válogatottat, az olimpiai bajnokot, az Európa bajnokot. Azt a csapatot, amelyet tétre menő nagytornán a tókiói olimpia óta képtelenek voltunk megelőzni. A mérkőzés előestéjén megint tele volt a szobánk. Egy május elselyely utcában még Robinsoni magány ahhoz a csődülethez képest. Eljött az egész világ, és mindenki tippeket adott, hogyan nyerhetjük meg a világbajnokságot. Nyugodtan állítom, a földgolyó bármely pontjáról érkezett is, minden vendégünk a magyar válogatottnak szurkolt. Talán érthetőbbé válik a dolog, ha ideírom az aznapesti vendégeink névsorát. Ott volt tehát Sárkány Miklós az nsk ból Sárosi László Görögországból, Zólyomi Endre Spanyolországból, Winkler Gábor Izraelből, Ács Jenő Kanadából, Markovics Kálmán Mexikóból, Laki Károly Kubából. Hogy csak az egyes válogatott csapatok edzőit említsem. Ott ültek mind az éhnágyamnak. Plusz néhány tucat játékos, szurkoló, szülő, játékvezető, meg néhány ismeretlen is, akik bizonyára tévedésből vetődtek arra, mert összetéveztették gyülekezetünket az ütf táborozásával. Tehát üldögélünk, beszélgetünk. A nagy zűr két szendergéseket is be tudok vetni, amikor senki sem figyel rám. Az esélyeket és a lehetőségeket latolgatjuk. Markovics Kálmán kerekperec kijelenti, hogy a szovjet csapatot esélyesebbnek tartja, mert az előmérkőzések során ők nyújtották a legpontosabb, legátgondoltabb játékot. Ettől gyorsan felébredek, mert majdnem lenyelem az Ádám csutkámat ilyettem be. Ez a Markovics Kálmán világéletében szenvedélyes jó ember volt. Készülök, hogy mondjak neki valami szellemes gorombaságot, de mire végig gondolom, már megint alszom. Fél tizenkettőkor nyílik az ajtó. Kőnik gyuri és alamon feri lébe. Nocsak, mondom, ötödik álmomból felneszelve. Az urak csak fél három felé szoktak megtisztelni. Nem arháskodj most mondják. Szörnyű dolog történt. Nem is kell mondaniuk. A sápad teli hold egy vörös pecsenye az arcukhoz képest. Mit gondoltok, kivezeti a holnapi meccset? Egyszerre szólal meg az egész szoba. Markul Szívos Pisti feláll az ágyam széléről. Majdnem leveri a csillárt a fejével. Na, én megyek, mondja. Háromszor kiállították műntyenben. Az ilyesmi maradandó. Kötelességemnek éreztem, hogy vigasztaljam. Én vagyok ebben a csapatban a kedves nővér. Nagyszerű, mondom, ez főnyeremény. Igazám, mondja Pisti, és visszaul az ágyam szélére. Aztán miért? Nagyszerű, most törhetem a fejem. Kell nekem az írkalmas szamaritánust játszanom. Na, nézzétek, mondom. Az olimpián Markuleszku vezette a szovjet magyar. Az olimpiát elvesztettük. A világbajnokságon is Markulescu vezeti a szovjet magyart, Most majd megnyerjük. Igazán, mondja Pisti. Aztán miért? Nem valami változatosak a kérdései. Próbálok könnyek maradni. Ó, ezer okot is sorolhatnék. Sorolj hármat. Sorolok kettő. Jó, sorolj kettőt. Először is a nagy számok törvénye alapján. Kettő nem nagy szám. Nekem már az egy is nagy szám volt. Jó. Mi a másik? Gondolkodnom kell. Na nézd, a történelem színpadán két eset lehetséges. Vagy a cselekmény ismétlődik, vagy a szereposztás. Ha tehát a szerepostás azonos, akkor a cselekménynek feltétlenül változnia kell. Mint hogy a szereposztás azonos és az olimpiát elvesztettük, most törvényszerűen nyernünk kell. Na? Befelé ünneplem magam. Úgy érzem, ez csodálatosan sikerült. Pisti nem úgy érzi. Én vagyok a nagy fehér elefánt, mondja, aki semmit sem felejt. Még jó, hogy emlékszem. Tavaly ugyanígy ünnepelted a játékvezetőt a meccsenőtt. Na, megyek és lefekszem. Mi van, mi van? szólok utána. ámos a csöpség? Szeriden és jóságosan mosolyók utána. Ugyanis van itt két dolog, amit az égvilágon senkinek sem említettük. Csak ketten tudjuk. Gyarmati meg én. Az egyik, hogy néhány hónappal ezelőtt minden elképzelhető félreértést tisztáztunk Marko Úgy történt, hogy Bukarestbe utaztunk egy tornára. A gyerekeket buszhozta a szállóba. Gyarmati megén én különkocsival mentünk, mint a többi grófok. Kiszálltunk a hotel előtt, betáncolok a halba. Aztán gyökeretve a lábam. Mi az? Mondja Gyarmati. Gyere már! Nem lehet. Hogyhogy? Oda néz, a bárpultnál. Ott van Markulescu. – Na és? Mit na és? Az olimpiai döntő után huligánokkal fenyegettem, hogy elvágják a nyakát, ha pestre jön. – Nem vagy normális, mondja Gyarmati, aki szeret keményen fogalmazni. Ezt azonnal rendezni kell. Nyomás, kérd, bocsánatot. Mert, mint hogy én? A csapat érdeke. Mindig terrorizálja az embert. Mindegy, játsszuk végig. Öt éves koromban éreztem magam így amikor vacsora vendégek voltak, és apám elébük penderített. – Gyerünk, Gyurika, szavalj valamit a Gyula Szavaljak valamit? – Persze, szavald el, hogy hová mégytek te kis nyulacska! Mindig utáltam szavalni. Most minden esetre kitárom a karom, és úgy lejtek a játékvezető felé, mint egy apa. Esdeklő arc megtört zarándok módjára. Markuleszku! Turbékolom legédesebb gerle hangomon. Ó, markuleszku! Felnéz, észrevett. Szélesen és kedvesen elmosolyodik, kitárt karokkal közeledik. Csapdát sejtek. Valamivel lassabban kezdek vonulni. Most már tökéletesen méltóság teljes vagyok, akár az öreg párszifál. Markuleszku, ó, markuleszku! jön, a vállámra teszi a kezét, mosolyog. Á, kiártja. Szevasz, kuka. Kukának becéztek játékos koromban. A leghülyébb törpéről nyertem a tíz nevemet. Ha 150 évig élek, és ötször nekem adják a fizikai Nobel-díjat, akkor sem mossa le rólam senki. Most meg ráadásul áll az ászló, hogy a Müncheni kölcsönt akarja visszadni, és az ismert személy gyűjtő elére a kukázással. Most minden esetre azt játszom, mintha végtelenül jó lesne, hogy egyáltalán megszólításra méltat. Kezem a magasba emelem, és egy éltes prima ballerina gráciájával röppenek a karjai közé. – Márkuleszku! – küldjögöm. – Szia, Márkuleszku! jobbró barom megcsókolom a képét. Összeborzat. Én is. Az ilyesmi egyébként nem tartozik a szokásaim közé, de a szentügy érdekében mindent. Nincs győzelem áldozatok nélkül. Lefejt magáról, bár én még mindig csüngenék. Miért lélegzem? Most jön a rázós rész. Markulescu. én neked münchenben, hogy két huligán Wilkinsonnal... Hátralép, feldobja a két kezét, halsányan nevet. Emlékszem, ha <gül> az is jó vicc volt, órákig röhögtem. Úristen, ez nekem eszembe sem jutott. <gül> hát fordítok, hát persze, hogy vicc volt, tréfa, serc, csak. Tessék, öt perccel az ezelőtt azt hittem, hogy még csak megnyikkanni sem tudom. Most meg több nyelven beszélek. Az ilyesmit nevezik vészreakciónak. Nyihaha, ú! üvöltöm, vicc volt, persze, hogy vicc volt kiáltja. Jahaha, <gül> hó, hó, hó. Így eljódizunk egy darabig, és azzal mindenki egyenesedik. Félig ájultam, vonszolom be magam a szobába. Az ink tapad a hátamon. Most már tudom, mit érezhet Huszti Péter egy nagy jelenet után. Milyen voltam? kérdezem Gyarmatit egy fotelbaroskadva. Na, mondja unottan. előbb kezded röcögtetni a hangot, hamarabb végzel. Most már just sem árulom el neki, hogy Markulescu nem is haragudott. Ennek az embernek semmi sem elég jó. A másik titkunk az volt, hogy tartogattunk a döntőre egy titkos fegyvert, de ez annyira bizalmas ügy volt, hogy még egymásnak sem árultuk el. Úgy határoztuk, hogy bedobjuk csapógabit. Csapógabi addig csak a parton tűnhetett fel a szemlélődőnek. Két méteres túli ifjú óriás, válégérő szőke sörényével, és idült humorérzékre valló vonásokkal. Akkor tájt az óvé kettőben pólozott távol a nemzetközi mezőny árgus pillantásaitól. Néha-néha bekerült a válogatott be, de addig még ott sem művelt olyasmit, amit márványba szokás vésni. Úgy tűnt, hogy csapógabi egy bizonyos szituációban a korlátlan lehetőségek emberévé nőhet. Egyik erősége éppen az volt, hogy nem igen ismerték. Senki sem figyelt fel rá. Uramisten, ki ez a csapógabi A másik pedig, hogy ez a csapógabi nagyon érezte ezt a játékot. Jó csuklója volt, sistergő lövése és annyi ravassága, mint a nemzetközi irodalom valamennyi rókájának együttvéve. Nem tudom, gátlásai voltak-e valaha a vízilabdával kapcsolatban. Mert ha voltak is, azokat mindig az öltözőben hagyta. A vízben a gászkonyi legények temperamentumával ment bele a legképtelenebb rizikóba, és ezek rendre be is jöttek neki. Olyankor aztán csak nézett a világos szemével, mintha ez lett volna a földkerekség legtermészetesebb dolga. Belgrádban ráadásul nem is csak egy csapóra számíthattunk, hanem kettőre. Gabira a vízben, és Imrére a kedves papára a tribünön. Csapó Imre, ezt felelősségem tudatában állítom, minden idők legnagyobb szurkolója. Két méteres óriás, ezt alig, hanem a fiától örökölte. A hangja, mint a kötkürt, a szíve, mint a Jánoshegy kilátóstúl. Egy ibus csoporttal érkezett a világbajnokságra, és egy perc alatt vágott mindenkit. Amikor a szovjet meccselőt a busz gördült velünk az uszoda bejáratához, Csapó papa már ott őgyelgett, vagy tíz szurkoló társaságában. Ahogy meglátott minket, azonnal vezényelni kezdett. Ezek már a küszöbön kórusban bíztatták a csapatot. Minden bele! Mindent bele! Elég sápadtan vonultunk befelé, ők még maradtak egy kicsit. Láttam már ilyesmit, nem kellett sokat töprengenem, hogy miért. Jegyetek van? Kérdeztem. Nincsen mondta csapópapa. Hát akkor bízd rám, ott leszünk. Nem kellett kétszer mondania. -e. A jugoszláv jegyszedők szigorú emberek. Úgy vigyáztak az uszodájukra, akár a mennyasszonyuk tisztességére. Gőzöm sincs, hogyan csempésztem volna be ezt a társaságot. Odabent eléggé el nem ítélhető módon, egy kicsit még meg is feledkeztem róluk. Volt nekem ott elég bajom. A fiúk levetkőznek, kimegyünk a partra. Csapópapáék még sehol. Induló, bevonulás, zászló, időmérő, Markuleszko. Csapópapáéknak nyomuk sincsen. Egyszerre csak nyüskés támadod át a túlsó parton. Csapópapa vonul be. sötétkék ruhában, fehér ingben, ezüst nyakkendővel, az ősz üstökével méltóság teljesen is feltartóztathatlanul, mintha ő lenne a világban kellnöke. Ott áll egy egyenruhás jegyszedő. Csapópapa elegánsan lekezelvele. vele. Szervusz, fiam! Aztán int a többieknek. Tessék, tessék, uraim, méltóztassanak helyet foglalni. Libasorban besódródik a többi tíz magyar is. Leülnek a Nemzetközi Szövetség piros foteljaiba. Csapópapa nagyvilági mozdulatta bólinte bólint a felé. Velem vannak az urak. A jegyszedő tiszteleg. Csapópapa akkor Markuleszku felé fordul. Kezdhetjük, fiam. <gül> szóval így kell ezt csinálni. Begrádban is, pesti módra. Aztán nagy sóhaj, tényleg kezdjük. Éles sípszó, dübörögni kezd a víz. Kásház Zoli, a mennybédi magasság aranyozza meg a lábtempóját, elhozza a lasztit, hátraad. Lassacskán jön ki a két csapat, a párok egymást keresik ölelés céljából. Hát nem egészen úgy, ahogy pár méterrel odébatás a park árnyos padjain szokás. És robban az első bomba. A szovjet csapat közepén némi bizonytalanság támad. Az ügyeletes erős fiú keres valakit. Szívos Pistit keresi, hogy évtizedes szokás szerint felboncolja, ízekre szedje. Csak hogy most nem találja. Felhallatszik a tribűn rá, hogy kiabál. Hol van Szívos? Pisti! Szívos nincs sehol. Sívós nem tör előre, nem múszik fel. Nem kínálja oda magát az élveboncolás procedúrájának. Ott áll a saját kapunk előtt, enyhederűvel várja ellenfelét. Kihúzza a védelem legizmosabb tagját, akár a pesgős dugóját szokás. Helyette csapó vágtat be a szovjet kapu elé, hátán az ellenfél legkönnyebb emberével, Kabanovval. Valami felbillem, hiszem Kabanov csak egy karácsonyfadísz, egy kerti törpe, talán még a száz kilót sem érje el. Pillanatnyi kapkodás, valakit letagnóznak. Markulescu leveszi a szívéről a kezét, megadja a négy méteres. Sárosi Laci főpapi mozdulattal helyezi a sárgalabdát a szovjet háló sarkába. Mintha áldást osztanak. Érdemes volt képen csókolnom Markoleszkut bukkarestbe. <gül> Egyszer minden szenvedés kifizetődik. <gül> Valahol nagyon pontosan könyvelik az ilyesmit. De még sápadtak vagyunk. Most bejátszanak egy labdát, csapó háttal áll a kapunak. Kabanov mögötte. Gabi jobban megfogja a lasztit, balal egy kicsit hátra nyúl, forgatni kezdik Kabanovot. Kabanov tapad, mint egy húsevő növény, egyes kis bajuszát jobbról, balról beledöfi csapó hátába. De a ringris pirforog. Gabi már szemben áll a kapuval. Kabanov lázas szemmel kapaszkodik a hátán, gólya viszi a fiát. És csapónak most még egy cserre is futja a dinamitból, meg a kakaóból. Egy pillanatra elengedi a labdát, majd utána kap, mintha elvesztené. Reflex mozdulattal arrafelé zuhan Kabanov is, meg a kapus is. Aztán eltűnnek a víz alatt, ablak tátva. Gabi odavigyorog a kibillent gyerekekre, aztán kényelmesen áthúzza a labdát a bal kezére, és olyan unott mozdulattal gurít az üres kapuba, hogy kiszárad a torkom a gyönyörűségtől. A lelátó felrobbam. Kalapokat lehet haigálni, mert nagy pillanat ez, mintha valami visszajött volna a magyar pólóba. Gyarmatival együtt felpattanok a kispadról. Nem hallom, mit tordít, sőt, azt sem hallom, hogy én mit tordítok. De hát mindegy, úgyis ugyanazt tordítjuk. Megy tovább a ringvispír. Belőnek egy ember előnyt, mi is belővünk egyet. Megint belőnek egy ember fort, most három-kettő. És akkor valami furcsát veszek észre magamon. Nem reszket a gyomrom. Máskor hasonló helyzetben, hasonló állásnál már csak akkora vagyok, mint egy egér, és legfejebb cincogni tudok az idegességtől. Most nézem a játékot, sőt, élvezem a helyzetet. A vízben néha előfordul az ilyesmi. Az ember rettentő munkahárán eléri élete nagy formáját, és akkor hirtelen minden muzsikálni kezd körülötte. Mosolyogva ússza körül a legveszélyesebb ellenfelét, kiveszi a labdát a kezéből, a víz tetején jár, és egy energikus kiemelkedéssel még a teli holdat is leveszi az égről. Minden csupa ritmus lesz, csupa eufória és megdicsi ülés. Nekem ma minden sikerül, én ma egyszerűen képtelen vagyok hibázni. Még a pofonok is jólesnek, esnek, őssetek csak gyerekeim, a császár úgyis én vagyok. Persze, kasár. A legnagyobb világklasszisok is legfeljebb egyszer-kétszer érezhetik ezt pályafutásuk során. Még velem is sokat mondok, ha nyolc-tíz esetben előfordult. Most meg még itt a kispadon is érzem. A csapat jó, a világ szép, itt komoly baj nem lehet. A harmadik negyedben a szovjet válogatott kihagy egy ember fort. Fel kell írni fekete betűkkel a kéménybe. Ilyen még nem volt. Mostanáig az emberelőnyös helyzet volt az ő jutalomjátékuk. Szinte ijesztő volt, hogy milyen gyorsan és biztosan lődözik be az emberelőnyös helyzeteket. Ilyenkor halálosan pontos gépezetnek hatott az együttes, és egy-egy pillanatra, nagy szó, a saját jégkorong válogatottjukra emlékeztettek. Sistergő szány villanások közben tapadta a kezükbe a labda, és Draval a bal mindig betalált. Mindenki tudja, hogy végül majd Dravallő de nem volt orvosság ellene, hiszen a szárnyváltásokat törvényszerűen követni kellett a védelemnek. Ha ráhelyezkednek a szélsőre, óriási lyuk marad a túloldalon, és akkor egy gyerek is a hálóba pottyanthatja a labdát. A negyedik szárnyváltás után mindig kibillen a Sámlia kapus alól, és Draval nem tudott hibázni. Olyan volt ez, mint amikor egy klasszis párbar előre bemondja, hol szúrja meg az ellenfelét, és az illető hiába számítra mégis mégiscsak ott be a tus. És most, most a világbajnoki döntő drevál, ez a precíziós lövőgép, ez a hidegszemű tüzéreutómata, kihagyott egy emberfort. Már akkor is sokat jelentett volna, ha csak az ő hibájuk. Nincs nagyobb érzés, mint amikor a döntőmetsz döntő pillanatában az ellenfél egyszerre csak idegeskedni kezd. Csak hogy itt többről volt szó, ki kellett virágozni, pálmaágat kellett lengetni, mert ehhez a hibához nekünk is közünk volt. A nagy trükk arra épült, hogy a szovjet csapatban nem volt balkezes játékos. Hát megbeszéltük, hogy szakítunk az emberfor ellen való védekezés hagyományos formájával. Nem próbálunk ötmezőny játékossal hatot lefogni a saját kapunk előtt, hanem mindenkit szorosan lefogunk, mégpedig úgy, hogy csak a medence jobb oldali fala mellett maradjon egy keskeny csatorna a labdával felúszó szovjet játékosnak. Ezt viszont szabadon hagytuk. Ha jobbról, jobbal, vagyis a lehető legnehezebb szögből be tudja lőni, megérdemli. Nem tudta. Vagy nem merte. Lepasszolta. Roncsa el más, szígyák a partnert, sírjon az ő mamája. Átadta a a kijelölt nehéz bombázónak. Akinek a nyakán viszont rettenetes izomzatával és teljes súlyával ott fityeget Bognár Andris. A helyzet kimaradt, a trükk bejött. Az ügy szakmai tapasztalatait ott helyben építő vitatárgyává tettük gyarmatival. – Hm, – mondta ő. Uh – -huh, mondtam én. Már ahogy az ilyesmit tenni szoktuk. Három-kettőnél aztán mi jutottunk emberforhoz. – Hogyne, ne. ez már nem a Müncheni Markuleszku volt. Tudja Isten, valahogy észrevette, hogy a zászlónak fehér vége is van. Előfordulnak az életben ilyen minőségi változások. – Emberelőnnyel támadtunk. Egy húzás, két húzás. Már több a kelleténél. Az emberforos helyzet nem a miasztalunk. Ezek a srácok röptében leveszik a fecskét az ereszalól, de emberforban lehetik a labdát a tenyerükről. Még egy húzás, aztán még egy. Hátra kerül a labda csapó Gabihoz. Gabi jó tíz méterre áll a szovjet kaputól, és egy kicsit balra. Megfogja, emelkedik. Mi lesz? Add már tovább. Nem adja. Még emelkedik. Jóságos ég. Mit akar? Szóljatok neki! Zucc! Jesszus Mária, hát nem belőtte? <gül> Szilaj néptáncot járok a kis pad tetején. Ilyenkor derül ki, mi mindenhez ért az ember. Recece, recece, ez volt csak a félelmetes gól. Hétköznapi klassz is öt méterről se lövi rá. is ne, az ember ford, ki kell dolgozni. Csak akkor szabad rálőni, amikor a teljes védelem megbolondult már. Követ, kötött a nyakára és lesüllyedt a medence fenekére. Csapó tíz méterről felnézett, megsuhintotta, bement. A vízilabda a világ legegyszerűbb játéka. Márkuleszku kettő csipol és a középre mutat. A szovjet védelem zavartan néz össze. Még mindig nem értik, mi történt velük. A közönség tombol. Pistiék majdnem a betonba tapossák csapót örömükbe. Gabi cicákolva jön fel, csodálkozik. Mit kell ebből a felhajtást csinálni? Hát persze, hogy bemegy, ha egyszer rálövöm. És akkor már hátra lehet dőlni, mert a többi olyan, mint a szférák zenéje. Tíz perc múlva agyonizzat, ősz óriás botorkál le a paltra, és mélységes meggyőződéssel bömböli bele az illatos belgrádi éjszakába. Fiam, te vagy minden idők legnagyobb játékosa. Csapópapa volt.